i cavament va i tuvo una puta jaigü. Presència d'elements obstructius al sistema de ventilació baixes en els menys. Presència d'elements obstructius al sistema de ventilació baixes en of Em resta respirar, senyor. Ah, no ho sé què està passant. A més que vostè no afecta. Segur que algun dels cesses de l'intradimensional m'ha protegit. Clar que si ho ha fet és que estem davant una amenaça mortal. No morirem sense lluitar. Contra qui, gent? L'enemic no és físic. M'he de concentrar. Ens queda poc temps. Ordinador, anàlisi d'ambient. Passes perdudes en l'ombra. Definició, no sóc incapaç de desenvolupar-la. Passes per dures a l'ombra. No! Què voldrà dir? Genta! Genta! Emergència mèdica al pont! Emergència mèdica al pont! I surts sang per nas i per la boca! S'ofegarà! Per què no ve el doctor Darko? Deu estar agonitzant, també. Deixi'm espai! Deixi'm espai! Genta't! Correnesca que en total. Dark! Dark! <coughs> Mi caia tu! <coughs> Camión! <Terena. coughs> Ja. Què -qu -qu -qu -qu està fent? Està intentant donar-li la seva força a l'ànima carcassa d'en Jimtats. Però no sé pas si ho aconseguirà. El nivell d'afiliació entre els Doikaren ha de ser molt elevat perquè el ritual obri la del pare de tots els Césars. Ja Doikaren, Toikaren, para! Fultats, sisplau, oh, torna! Quina, quina tragèdia! Quina, quina tragèdia! Jo no hi vull intervenir. Però, senyor, ha de fer alguna cosa. No sé el què. No comprenc perquè em sento tan desorientat. Hi ha alguna cosa ja XEM-TOOOOOOT! Tots mori més només nosaltres sobreviurem. Som el futur de l'univers, som la raça escolhida. Tots moriran, tots mori Només nosaltres sobreviurem. Som el futur de l'univers. Som la resa esponida. Sense aquests crits, tots no, morirem. Nosaltres nos nos som el segre estricte número 1. Del I del que, en conclusió, impossible establir compulsió. Per què? No hem de ser creats per trobar una altra emoció en segre estricte número 1. Però havíem d'intentar-ho. Els nostres amos estan movent. No, no, no, no. No podem fer res per girar tota la roda de l'esquerra. Nosaltres sabem que hi és, d'ells no. Això els fa més dèbils. Ah, l'essència de la corba d'impressió del quad i existències no cibernètiques. Com és de cruel, si ens fa ser de desgraciats? Però nosaltres tenim la sala a no girar amb ella. Podem fer que ells... Mm. Si us plau, anem a mi m'agrada, el doctor Inge. Ja té la nostra propietat, Saibor sí, Escriptor. I això el fa ser dèbil. I jo parell, per tota la resta, si m'obren, la nou serà nostra. Portaré una bandera de la deficiència el robot. Ah, veig que vols tenir sentiments humans. Per de Cubdícia tan cega. La Cubdícia? Ja em parola, tan que em bastobaré amb ella. Cubdícia... Cubdícia... Au, au, au! Tinc de viure en la més estricta de les estripticitats. A les estriptici del el plaer màxim i te'l ja vull conèixer. Haurà el teu cul estricta. No! Necessito. Però jo sí. vés a la verba. N'estic falla, no plàs. Ahorra't! Oh... <tose> <tose> Barreja tòxica amb disminició, barreja tòxica amb disminició. Doctor Fofo, infermeria Doctor Fofo. Ei, bon dia, com es troba? Senyor a veure, descric un angle de 90 graus amb el sobre.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 no sé pas què li passa. Gentat! Cracium, prou d'histèries! No veu que tothom es troba millor? En Gentat et despertarà d'un moment a l'altre. Senyor, és el seu company i li ha de permetre... El què? Tenir sentiments? No ens ho podem permetre, això, nosaltres. <coughs> Gentat! Senyor... Ai, he vist amb el que empara! I què t'ha dit? Que et posegui, bastard! Què? Et penses que no sé que has intentat podrir la meva i ben joc de protegir-la dels ballarins de la mort? Eh? Quenta't. Eh, mira, senyor, jo, jo li asseguro que, que en cap cas ni... És cert, manera. oficial? I tant que sí! He hagut de concentrar-me molt per poder tornar. Ordignador, immobilitza l'oficial No! Gestion. No se'l sé jo... Gràcies, senyor. Sé que no hagués parat fins que... Jo de vostè no estaria tan tranquil, gentes. Tingui clar que només n'hem presonat a ell en detenció que vostè porta més temps a la nau. Pel que fa mi, no estic precisament segur de qui ha intentat perjudicar aquí, però ho esbrinaré. Què? Un doy cari mai tras la veritat, senyor! No l'hi nego, però la seva lluita de poder ha arribat massa lluny. És tot. Vostè m'ofens, senyor. Doncs té dues opcions. Retirar-se de la seva cambra o quedar-se a rebre el primer recluta que ens enviï l'admirant Lluró. El rebrer, senyor. Me oficial. Ordinador, iniciï la investigació dels fets. Iniciada. Seqüencial. Sí, seqüencial. Quan tindrà resultats? Difícil de dir. Subjecte complex. Doncs comenci ara mateix. Investigació iniciada. és en marxa la desgràcia del temps. Per tant, si heu comès algun pecat, atureu les maneres del vostre rellotge, perquè les nostres ja han començat a comptar i ens aclararà el vostre moment que el rei Góbul reparteixi justícia. Nadivier jo en crec un! Crack, un.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 si es completa la seqüència amb la destrucció d'un monstre de quart nivell. Per tal d'oferir aquests premis, la Conferència Gessling ha hagut d'arribar a un acord amb Virgi Neuromagnètics, carrer Roger de Lluria 9 de Barcelona, que la Fenrir i Togobon els protegeixi. Fida, missatge. Senyor, he tingut certes dificultats a la transmissió, però les dades del carrer terrací ja estan introduïdes a la memòria de l'Ordinet 10. Així, doncs, transport! Benvingut a la nou estelar Arcàngel II Alferes Joan Núñez Marín del Prat de Llobregats. Bona nit, capità. Bona nit. Que la Femre i Tocobo el protegeixi. Moltes gràcies, que el protegeixi a vostè també. Benvingut a Montsalvatge on tot comença i tot s'acaba. Està preparat? Sí, senyor. Bé, tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Ferres Núñez, m'escolta. Eh? Sí. Senyor. Coneix el mecanisme del nostre test? Sí, senyor. Què és aquesta rialla impertinent? No, n'ha sigut cap rialla. Bé, això espero. El coneix o no el coneix? Sí, senyor. Com? Sí, senyor. Bé, doncs escolti la primera pregunta. L'intercessió per qualsevol dels cens que rodeix l'intranqui·litat de la seva repugnant vida el fa feliç, ho sé. En té prou amb donar-los de mamar, sigui sí, de la manera que sigui, alimentant la confusió que els portarà a mantenir-se sempre en les ombres de la seva pròpia feblesa. Arrepenteixis! És el pitjor dels pecats imaginables, el més repulsiu de tots, aquest que podria portar la seva ànima als límits de l’incompetència en l'altra vida i negar-li la transcendència. Pregui per la seva aura, per la restauració del seu hivern natal. Pregui. En qui em vaig de vol que hi pregui? amb qualsevol de la galàxia coneguda? Amb qualsevol? Mhm. Uh -huh. Doncs... En el dialecte dels ulls de llop, per exemple. Toreu <ríe> un que és una mica més... més entenidor per a l'audiència. Utilitzar el dialecte dels ulls de llop vol dir... Potser sí. Fàcil. Quin home és... Mi, la oh. por es niña como yo. Pero se puede mirar no, a la <ríe> Alferes Núñez! Sí, senyor. La salvació de l'univers no admet aquesta mena de bromes. Per tant, intenti parlar amb el llenguatge dels ulls de llop. Ho sento, però és que a la Terra aquí, aquest pregament és molt efectiu. És molt efectiu? Sí, senyor. Intenti-lo un cop, a veure si em pot fer alguna cosa. Jesucito de mi vida. Tú eres niño como yo. Posa toda mi alma y todo mi corazón. I qui és el del Jesucito de mi vida? Qui és? Qui és? Un dels dos més poderosos, fil del rei Togobun. Fil del rei Togobun? Vols sí? dir? Sí, senyor. Bé, oficial d'Ajuntats. Alferes, les respostes de l'infinit, que sempre intenta emprenyar la seva ment de desitjos que mai no podrà satisfer, continuen persistint en la no maleabilitat del seu coneixement i, com no aconsegueixen perturbar-lo dins el que és possible perturbar el seu pèl, del pulmó malalt, la seva cognició deteriorada? Volen manifestar-se com el que són? La seva mare malalta de càncer negre refusa les seves carícies o es deixa vostè fer esperant, desitjant que el seu desig podrit acabi excitant-lo? No, senyor. No, què? Fa una cosa o fa l'altra. El Teres. La decisió és molt difícil. Dos espavilis! Continuaré. Continuarà? Continuaré amb la mateix pregament. Amb el mateix què? El mateix prec. El mateix prec? Sí. No li servirà. Un altre. Un altre? Sí. Doncs... el farà... veure. Ràpid! El faràs. Oficial! Ah. M'agafo del cladent i pòrtil a la garjola. Faci-ho, oficial. Ah, no? D'acord. Un moment. A, a veure. Un moment. Doncs respongui. Enseguida s'ha recuperat, eh? No. Ah! Doncs vol un bon, un bon pregament? Una bona pregària, si més no. bona pregària. Doncs ara mateix ho tindrà. Mm. Mm. Els hem vist més ràpids, el... Alferes. En aquest capítol se describe la utilització del editor, un editor de pantalla completa, que se puede utilizar para crear i modificar ficheros de texto. No, un altre cap al déu de la màquina! Parra y tocó. Que no sacrilegi, tinent. Alferes, bona nit. Bona nit. Les cròniques de l'intreadvers, aquelles que foren escrites per l'amo redentota tota la vida, el capatàs del no absolut s'obre endavant seu, es manifesten sobre el llac de sang de l'úter que vostè va ocupar alguna vegada. I li parlen. Rertifiqui la seva conducta. obris al no-res, deixi d'existir. Molèstia exaltada, pòlip neuronal. Criden profundament, excitats, ells. Tancaria el llibre corpòri, escrospiria l'hòstia consagrada o simplement estaparia les orelles? Ho faria. Tancaria el llibre. I què? I què? Faria també la resta. Venjaria hòstia en... Consagrada. Consagrada, sí. I amb l'altra mà està parida a les orelles, entesos? Digui'm que el perturba quan hi dic. Malsom vital. Dormir sense dormir. Redempció, vòmit, que podoneix. Repensament. Homo pulcros repulsiu. Massa net. Flama encisadora i genital. Foc. I el Feres, què són aquests cyborgs que es escoltem al seu voltant? Són veus llunyanes. Ah. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Moltes ganes de destruir el blindat. I després, a Mewt Seferans. Ah. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Feres! Sí, senyor. Faci callar els saibots. Sí, senyor. El Feres, Sí, senyor. Ha rebut un punt negatiu. Hauria d'haver conegut el dialecte dels fullos de llop. Hauria d'haver resat a Raito Go. La vida no s'acaba pas aquí. Encara pot derrotar el monstre d'aquest nivell. Ja està disposat? Sí, senyor. Tinent, acompanya d'Alferes al simulador. Alferes! Vine sí. cap aquí. Vingui. Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, m'escolta. Veu l'estructura metàl·lica a la pantalla del seu simulador? Sí, senyor. Doncs premi qualsevol tecla per aturar el cono. Ja està fet. Quin número pareix? El El 19! El 19! Peres Núñez es troba a la cúpula de tòrnamit. Una de les seves altíssimes torres de cristall està començant a emetre un gas tòxic. Ah, ah, ah, ah. Què vol fer ara? Opció A, tapar-se el nas. Opció B, seguir caminant com si res. I opció C, amagar-se dins un portal d'espai temporal. Opció C, senyor. Opció C, el Feres? Sí, senyor. Potser és la més perigosa. 3, la més segura. B guanya dos punts de força, un d'experiència, però en perd un de valentia. Segueixi concentrant-se. El Feres sacaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, darrere la cúpula de Tornemuns. L'està veient?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 les seves possibilitats. Bé, guanya dos punts de força. En guanya dos més de valentia. Però en perd un d'experiència. El Feres Núñez ha arribat al crepuscle del Xeu, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. Unes mans acaben de sortir del terra i l'atrapen com un mosquit a punt de ser devorat per un gegant. Què vol fer ara? Opció A, fer servir un encanteri de metamorfosi. Opció B, utilitzar un encanteri de combustió. I opció C, quedar-se immòbil. Opció B, senyor. Opció B... un encanteri de combustió. Faré que jo mateix prengui flama. Així faré el que les mans s'escremin. Exacte, i no podran manipular cap més senzill. Per dos punts d'experiència. Però en guanya dos de força i un més de valentia. Fem un recompte, el Ferres? Sí, senyor. Ha guanyat sis punts de força. Té dos punts negatius d'experiència i té dos punts positius de valentia amb la qual cosa no pot vèncer la lolita d'aquest nivell que se'l cruspeix ara mateix per la vagina. Urgència mèdica al simulador virtual. Agència mèdica al simulador virtual. Usuari en estat de catalèpsia. Recomanacions. Tractament de xoc a base d'esperança. Ordinades 40 barra 1 barra 5. Trajectòria de calibració 7. Al mateix temps, a la base del vindicador, la Terra... I've got another string que et tinguis quan em diguis les coses directament. Mamà, i d'ensenyor! I d'ells! Ensenyor! Els altres no fem, enganyó! Són els que voten negotilats! Tots que es fotin! És gran és la i vas ja d'una puta vegada! No, no! <��risa> <risos> Sembla que el capítol estava imunitzat contra l'embarí de sistema de ventilació. Gairement per però... no. Mm, això serà cosa de la gran germanitat. Doncs... no, senyor. No? De Cyborg Estrictes, coneixedors dels estires humans, van aportar el programa. Involuntàriament, crec. Marailles màquines. De totes maneres, no hagués funcionat. No haguessis matat tothom, ben sol capità. I ell hagués aconseguit una nova tripulació, com sempre, ja ho sé, i durada. I doncs... M'estimés? dona... No! No! Era totalment necessari que et fases no ho sé, però m'he quedat més tranquil. Faré que un nou cas per a tu. Ja no ho has fet ara. I vaig parlant amb Darko. No serà possible, en un moment. El capità oberta la investigació. I tots els sistemes estan sota la revisió. Si es connectessin, una doctoria. Bé, espero que el doctor tu inconsoléss-ho. És prou intel·ligent. És de pincó, jo també ho crec. De tota manera enviem un ànim un àima mecànica perè audi. Malgrat criat, senyor. Àni! Ah, ah! ah! que figui els meus uts i les meves sonelles a la nau alcangel 2 i que t'identifiquis de nou doctor'co com el.! Ei! Hey. Oh. Mm, bé, doncs mentre solucionem aquest petit problema... ...emcrespiré les teves despulles. Uuuh! Oh. Tu oh. m'haig de fer! Calla, que almenys jo no tinc un sistema de deflocació. Al mateix temps, a la nau estelar, Arcàngel 2... No! Eh, digui'm, senyor. L'almirant doncs Guiura acaba de fer-nos arribar les dades del Nord Recuta. Com pot ser possible que encara no hagi estat transportat? No... no sé. Doncs no s'hi pensi més, passi-ho! Immediatament. Benvingut, novament, a la nau Estalar Arcángel 2 al Enric Tamlí, de Mataró. Bona capità. Espero que avui no ens decebi. No. No ho farà! No, capità. M'ho garanteix? Sí, senyor. Doncs benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. I avui, molt especialment, que la Femreito Gavuna el protegeixi. Moltes gràcies. Oficial Crèquium, obri seqüència de test. Obrim. Ah. Okay. Entrada, 2.350. Doctora Gil Foreman. Bas d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alfred Stamley. Sí, senyor. Vostè coneix la perfecció en mecanisme del nostre test perquè poques persones l'han superat tan brillantment com vostè. Així que no entrarem més detalls. L'oficial Jemtad li farà la primera pregunta. Bona nit un altra cop, Alferes. Bona nit. L'eloqüència. Ai, l'eloqüència, que sempre s'escapa, que mai no ha temps, que és com un castell de foques artificials que deixen ridícul les estrelles ruboritzades per la seva pròpia impotència de brillar més intensitat. L'eloqüència, Alferes, el tampoc és seva. Si no, sabria com descriure'ns amb aquella claredat freda que es garrifa i fa plorar. Com respira un ulls de llop per darrer cop? Com s'acomiada de la vida ens ho sabria descriure el endavant? Amb en el silenci, capità. Per què? Perquè amb el silenci tot es pot fer. Amb el silenci tot, tota, tota cosa es pot fer. I tota cosa es pot expressar? Sí. Molt correcte, alferes. Alferes. Porta'm al cel, i allà ho farem sense parar, entre núvols en de cotofluix i enganxines per adolescents malaltissos. Això li deia el seu besó al nòvio, el pare Likenderion, quan volia seduir-lo i convertir-lo en un adepta de la creença, de l'estupidesa col·lectiva dels reclutes que no ho són. I el que és més greu, mai no voldran arribar a ser-ho. Posi-se en el paper del pare Likenderion i convènci'm de les excel·lències de la seva carn. Amb un poder mental, el començaria. Fàcil-ho. L'he tornat a fer. El fer establir. Si us plau, apropi-s'hi una mica més. Ja he apropat. Sí? Sí. Gairebé el puc tocar, el fer establir. Això és el poder. Sí? Faleu això, Com... sisplau! Calli, gent, teixi'm que, que el toqui. Deixi'm que... Capità! Prou! Oh! És vostè realment bo, alferes. Tindem, sisplau. Però... Alferes, bona nit. Bona nit. Un carrer solitari a Ciutat Salvatge, ple d'indigents, de prostitutes infectades per tots els virus imaginables, de cartells proclamant les excel·lències dels penis de Corbus primer, de decadències maquillades amb tela de pot de limen de la verge de les verges de Montsalvatge. Lunkiarum Tahanara Menyunkari, perdis per aquest carrer, i digui'm, gosaria entrar en un dels temples dedicats al Déu Negre inusual i celebrar una missa il·legal? No. Cap... No? No. Per què no? Perquè tot desconegut pot ser perillós. Cert! Cert! Cert. Digui'm què opina de... Durt enrere! No, no, no, puc, no puc opinar. Per què? Perquè si no opines, aniràs bé a la vida. Sense opinió et pots concentrar més. I sense opinions pots lluitar més bé. Centris amb les respostes, alferes. Dormir-te amb la respiració lenta dels meus pulmons viciats de desig. Tineu? Arregonar- de fins convertir-te en un ombra. Escolta. I la darrera pregunta. Què sent en aquests moments? Res. Tenen activi la seqüència d'anàlisi. Alferes? Sí. Què? Sí. S'ha de tenir opinió! S'ha de tenir opinió! S'ha de tenir clar que s'ha de lluitar contra amb lindat i amb llucs diferents. I sembla que no ho té tan clar, això. Per tant, el nostre ordinador li ha concedit un punt negatiu. Lamentablement. Però pot remuntar. És veritat o no? Sí, senyor. Bé, tinguin, acompanyi l'Alferès del simulador. I molta sort! Alferès, vinga cap aquí, plau. Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes Tambly? Saludat. Saludat, que no? Ell no ha saludat pas per enterat. No, crec que, que sí, Capità. No l'hem escoltat. Els Sarrucos són una raça... Molt primitiva. Ella ho sap. Vol dir? Sí, senyor. Doncs no s'està obrint el portal. Sí que s'està obrint, capità. A la seva ment, potser. Amb la ment ja puc, ja puc anar al món. Això és el que pensa? Sí, capità. N'està ben segur? Sí, capità. Pensi que el Tarnucus està esperant que respongui. Ah! Ah! Saludat. Saludat? Bé. Premi de tecla ESC. Preta. Introdueixi el següent codi. 4, 5, 2, 2, 0, 0. 6, 6 2 2 y el teléfono es 729 número de 29 número la Sí señor Veo la estructura metálica la pantalla del seu refrigerador Sí señor Dos premios cuanza botecla para tutorial chrono Ya ja está ¿Qué número parece? El 8 El 8 Falta stun lee Acaba de ser xuclat pel túnel de llum i mort. L està veient? Sí, senyor. Davant seu, hi ha tota mena d'imatges absurdes. Un ésser no corpòric que obre els seus nou per prenyar-se dilusions que no li pertoquen. Un gran àngel de cos putrid i a les sanguinoses que no s'atreveix a viure. Mentre, un intens rasg de llum se li acosta. Què vol fer ara? Opció A. Intentar impulsar-se cap amunt. Opció B. Adoptar la posició de Drunk Mahors per invocar el pou protector de la putrefacció. I opció C, deixar-se endur pel corrent del túnel. Porti on porti. La opció A. L'opció A? Sí, senyor. N'està ben segur fer estar amb l'I? Sí, senyor. No guanya cap punt de força i perd dos punts d'experiència i dos de valentia. Aferes, als bisbes de Tarvill li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat, amb les quals juguen els bisbes entre ritual i ritual, l'hipnotitzen. Tanqui els ulls i imagini el paradís que li van prometre a l'escola de totes les tonteries i pregui. Raito, gom dels cels, santificat sigui el fruit del vostre penes. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaran a base d'esperança, ignorar els Tarvillers. Segons el mirant no són perillosos. Opció B, pregar. I opció C, segui endavant i procurar esquivar el Sarc Fiut amb un salt. Opció C. Està ben segur, el Feres? Sí, Gavina. Guanya un punt de força, però en pèrdues d'experiència no en guanya cap de valentia. El Feres Tamli sí. acaba d'entrar al regne de Castell -Sanga.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 De debò no vols rectificar? No, capità. Perd un punt de força, han perd dos d'experiència, i han perd dos de valentia. No té cap punt de força, té 6 punts negatius d'experiència, i té 4 punts negatius de valentia. I inflames el crema ara mateix! consciència mèrica al simulador virtual consciència mèrica al simulador virtual usuari en estat de catalèpsia recomanacions tractament de xoc a base d'esperança ordinades 40 barra 1 barra 6 al mateix temps a la lluna que ha estat baptitzada temporalment com bressol de totes les incomprensions que pot per les tuer el éxamo. teniu tot de pòm mira aquesta i la casa se mateix i com no que ha guarnit bé? Guarita, con una olla. And ah, bé! turn to els ciurons i lledon en marxa! Jo de o, jo, jo. Senyor, de trobar-la. Frencament? Va, que m'hi parli diferentament. Mm, doncs sí. Doncs no home, gent ni mica. Però què diu? Si ho hem preparat tot per vostè. Aviam, aviam, aviam. aviam. Vosaltres penseu que així, precisament així, havíeu de guarnir la deessa del desig? És que què? una petita nota de color li vindria bé. Una petita nota de color? Però vostès vots fotser vostè, què? Disfressar de la ballerina o molt? Estàvem segurs que l'impressionaria. Oh, tant, que impressionat. Però que resulta que aquesta lluna ha de ser de bones maneres, d'imperis no forçats, i han em trobo amb aquest símbol de la mort. Excel·ència! Ni excel·lència ni mans d'impotència! Treguin-li tot el sol damunt a la maqueta abans que sigui massa tard. Dóna-n'hi, les pertinents. No veu entenc, que els ballarins de la mort la veuen, pensarà que és la seva deessa encarnada, ens atacaran, destruiran tota vida i totes aquestes coses... I prego que ens perdoni. Massa tard, massa tard, ja els aquí. Al mateix temps, a l'ennau estel·lar, Arcangel II. Senyor, l'ordinador indica que ben aviat disposarem dels resultats de la investigació. Alguna conclusió preliminar? No, senyor. Què estany? Hauria d'haver-ne establert alguna a aquestes alçades. Ja ha indicat que és un problema molt complex. Espero que no tant com per no resoldre el mai, nunca. La Mirell Guró m'indica que ja disposem d'un nou recluta, senyor. Més val que el fem pujar, abans el resultat de l'ordinador. Transport! Benvingut a la nou estalera Arcàngel II, al feres Albert Mercader de l'Hospitalet. Bona nit, capità. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la fenurei togob no el protegeixi. Tident, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes, coneix el mecanisme del nostre test? Sí, senyor. Doncs el Tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit, Tinent. Imagini que un dia, com bon dia, la llum deixa d'existir. Simplement no hi és. No és que s'hagi tornat sec ni, sec ni ressemblant. El que succeeix és que la llum del déu dels humans ha deixat de beneir el seu entorn, viciat pel cony d'un dimoni pútrit, senyor de tota voluntat i a vostè li agrada aquest joc de dominació i per tant hi participa activament doblegant la seva pròpia consciència en tres plecs místics que reben el nom de la Thion Tummara i Kalyuk com aconseguiria reconciliar-los els plecs i tornar-los a la seva forma original la d'una vagina pertorbadora es faria copular entre, entre tots ells bona pensada, oficial? el misteri un fons daurat que inexplicablement mai no pot ser mostrat en tota la seva bellesa, perquè algú ha decidit que la seva natura sigui inexpugnable. Inexpugnable! Com la seva ment malaltissa, que desperta sacrilegis on encara no n'hi que és capaç d'examinar qualsevol quasi miracle per convertir-lo en merda recollida amb l'os d'una verge. La seva ment, sí. Un cau d'escarabans innombrables, de vertigens de sang col·lar i quissadonitzat. Com, aconseguir, com aconseguirà alliurar-se de la seva malèfica influència i despertar el nou dia amb noves esperances? Demanaria a un bisbe que em beneís. Un bisbe sagnant poder? No, un bisbe d'Armiot. Són els que porten, sens dubte, un millor vestuari. Molt bé, el faràs. L'univers, interminable, una obscenitat, ha decidit fer de gripar un altre cop i saltar de branca en branca i de llac en llac per trobar el seu creador. Però el creador no hi és, ni entre el fang, ni entre les estrelles, ni entre les perturbacions que han de malmetre fins a la destrucció absoluta i total, ni entre les pires funeràries que acabaran prenyant el seu cos de cucs. On li aconsellaria dirigir-se a l'univers per trobar-lo? Li aconselleria que retornés als seus orígens per poder-lo trobar allí, on es va crear. I quin creu que és el seu orígent? Això no conec jo, ho hauria de saber ell mateix. Ben cert. Digui'm què l'incomoda de les següents paraules. Pseudoexpressió irreverent. T'has conegut. Quasi oblid minet per la coherència. Recordar. Xaprenyants. Pots repetir-me, sisplau? Xaparenians. Desconegut. Descendents de Xeparens. Blindat. Tremo desesperació. Mm. Mai. Inusualment tristos. Ajuda. I la pregunta, què sent en aquests moments? Tinc ganes de destruir un blindat per poder alliberar la terra de la seva tirania. Molt bé, tinent, activi la seqüència d'anàlisi. <fixi> Alferes, marcadem, escolta. Sí, senyor. El nostre ordinador, donats els seus grans coneixements sobre la jerarquia mística de Montsalvatge, li concedeix un punt positiu. Gràcies, senyor. Tinent, acompanyo l'Alferes al simulador. Alferes, vinga cap aquí. Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes Mercadema, escolta. Sí, capità. Veu l'estructura metàl·lica en la pantalla del seu simulador? Sí, senyor. Doncs premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja està, senyor. Quin número pareix? 18. El 18! El 18! El Pérez Mercader es troba la cúpula de Tòrden. Se n'adona que un ama invisible està movent les seves cames i que li fa fer passes involuntàriament. Passes! Cal durant d'una mort segura! Què vol fer ara? Opció A, intentar córrer en direcció contrària. Opció B, deixar-se portar. I opció C, convertir-se en un animal salvatge. Opció C. Opció C? Segur? Segur, capità. Molt bé, guanya un punt de força. En guanya un mes d'experiència i en guanya un de valentia. Ben fet el Ferres Mercader, ben fet. El Ferres Mercader acaba d'entrar al Palau Imperial del Xeseran, darrere la cúpula d'Otòrnam. Davant seu, està unes escales i a poca llum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 ajupir-se i seguir avançant. Opció B, caminar cap endavant, i molt poc a poc. I opció C, utilitzar un de protecció. Opció A, capità. Opció A? Sí! Sí, senyor. Sí! sí! Sí! Sí! Doncs no guanya cap punt de força. Per a si en guanya dos experiències i un de valentia. Molt bé els sí, Fem un recompte? Sí, senyor. N'ha guanyat 3 punts de força, n'ha guanyat 6 d'experiència i 4 de valentia. I sap què vol dir això, el Feres Mercader? Que vèncer la lolita d'aquest nivell! A vostè no se'l cruspeixen pas per la vagina. Ben fet, el Feres. Gràcies, senyor. Espero que continuï endavant dins Montsalvatge la setmana vina. Que el fèncer eh, eh. no Bona nit, el fèncer. Bona nit, senyor. Ei, eh, ei, eh, les conclusions, què? Eh? Conclusions disponibles. Desactivi el programa. Codi de prioritat del Carmelioncat. Programa desactivat. Ordre esborrada de la memòria. Bé, bé. Espero que mai no se domin. Si no, sabríem que mentia quan deia que volia protegir en Genitat. Capitats, veïm. Jo no, Ricard. Crèquim! Ell era amb el simulador. Mostre els resultats a pantalla. Uh, és el que estava intentant fer, senyor. I? I? L'ordinador sembla haver arribat a una paradoxa absoluta. No hi ha rastre del codi principal. Per rai, Togobon! Això és del tot irregular! Ordinador, conclusions preliminars! No disponibles. Rebedui el cas! Cas no enregistrat. Ah, Malaïtsia! Potser té raó, cregui'm. Ha d'haver estat un quasi-bucle avortat. Sí, és molt estrany. Deuria ser un ens espaial. N'hi ha tants que no coneixem. De totes maneres, capità, no pensa que és massa estrany. Ho he gentet, però poc hi podem fer ja. Senyor, acabo de rebre lectures d'un nou reclut a la meva consola. Doncs noi hi pensem més. Transport! Benvingut a la nau Estadarra Arcángel 2 al Ferres Francesc Crespo de Barcelona. Bona nit, capità. Bona nit. El veig molt serè. Mm, sí. Bé, benvingut a Montsalvatge on tot comença i tot s'acaba. Que oh. defèn Raitó com un o protegeixi Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Feres! Sí, sí, coneix sí. el mecanisme del nostre test? Sí. Doncs el Tinent Arenyes li farà la primera pregunta. El Feres, bona nit. Bona nit, Tinent. Les preguntes en realitat no tenen cap sentit. Ni aquestes que aquí li fem, ni les que es pugui plantejar durant els anys que li queden per viure. Perquè en l'infinitud d'enigmes, de símbols d'interrogació que es col·loquen per damunt dels seus testicles, cada cop que intenta pixar, no hi ha res de res. Res de res, ni res de de tot. Clar que potser n'hi hagi una, de pregunta, que serveixi per alguna cosa. Però, quina és la pregunta? Per què? Alferes. Sí, senyor. En una vida feta per contemplar el temps, els fons de llop no tenen valor, perquè dents és la voluntat de les manetes del rellotge. Les manetes, aquelles que li va arrencar la seva tendra filla per demostrar la seva superioritat davant les forces de tallebres enxaparens, potser? Ha! Sàdic! Com ho va poder atrevir? Per què ho va fer? No se'n recorda del seu crim? Oblida tant de facilitat les experiències del simulador? Doncs jo no, immens i un mutilador! No, senyor. No, senyor, què? No oblidat. Va ser una desgràcia familiar, allò. I com ho justifica? Estava sota un encanteri molt fort. No hi ha encanteri suficientment fort com per provocar una cosa així. Si Silenç no és malèfic de per si. M'està que és vostè un malèfic? No, senyor. Això espero. Oficial. La recopilació dels calvaris del Crist dels humans ha acabat engendrant textos ridícols com els que podrien engendrar l'infrahistòria dels infravaludats, aquells que s'acostumen a viure a l'ombra del que no els ha estat concedit i arriben a foroir en el buit de l'intempestiu inconscient. Quina seria la primera frase que escriuria vostè personalment en aquest llibre absurd i ridícul? Que continués tot endavant, Seguis el curs de la vida. Simplement? Mm, sí. Amb unes poques paraules es pot dir moltes coses. Bé. Tinent, activi la seqüència d'anàlisis, si us plau. Sí, capità. El Feres m'escolta? Sí, capità. El nostre ordinador, donada la seva personalitat tan i tan influenciable, li ha concedit un punt negatió. Però pensi que el pot remuntar. Ho farà? Sí senyor. Doncs Tinem acomp company d'Alferes el simulador. Alferes, cap aquí, es plau. Seqüències de simulació preparades. Mont salvatge a 3.5 graus. Benvingut a Alferes. Alferes, veu l'estructura metàl·lica i el crono que oscil·la de 0 a 99? Sí, senyor. Doncs premi qualsevol tecla per aturar-lo. Ja està fet. Quin número apareix? El 66. El 66. Alferes Crespo es troba la cúpula de Tordami. De sobte, apareix davant seu un arbre enorme, les seves branques l'atrapen, s'està ofegant! Què vol fer ara? Opció A. Intentar trencar les branques. Opció B. Invocar un dels bruixots de Gaurem. I opció C. Recórrer a un dels encanteris que li van ensenyar base esperança. Opció A, senyor. Opció A. Segur? Mm, sí, senyor. Doncs no guanya cap punt de força, cap d'experiència i cap de valentia. Feres Crespo acaba d'entrar al Palau Imperial del Cheseran darrere la cúpula d'Otorn. Sembla com si l'escala que hi ha davant seu s'esveís de tant en tant i que donés pas al monstre temible. Què vol fer ara? Opció A, intentar conjurar el monstre similar per defensar-se. Opció B, provar a trencar una de les baranes per atacar el monstre i opció C, córrer en una altra direcció. Opció B. Opció B, n'està ben segur el Feres? Sí, guanya dos punts de força. En perd un d'experiència, però en guanya dos de valentia. Apliquis al Feres! Al Feres Crespo, arribat al crepuscle del Xeu, on s'amaga el monstre d'aquest vidit?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 Han perd dos d'experiència i han perd un de valentia. I amb aquesta puntuació mai no podrà vèncer el monstre en aquest nivell que se'l crospeix ara mateix el fàbia! Urgència mèdica al simulador virtual. Urgència mèdica al simulador virtual. Benvinguda, ànima mecànica. Imagino que has vingut a buscar-me, oi? No, no, no. no cal que m'enganyis. Conec els emisaris del Vindicador. I sé que tu ets un d'ells, que ets aquí per matar-me. No, no, t'etboques. No crec que el teu amo m'hagi perdonat. No, de fet, no t'he te... no, perdonat. T'he donat una altra oportunitat. I, doncs, què faré? No tinc barins ni armes. I no sóc bo lluitant amb la ment. Ah, però t'he portat la millor de les armes, d'arco. La millor? Sí, la millor. Mira...